55. pitanje. Muslim prenosi da je poslanik s.a.v. rekao Onaj koju islamu uvede lijepu bidu, novotariju, običaj, sunnetul hasene imat će nagradu i svi oni koji to budu slijedili. Može li nam šejh prokomentarisati šta znači ovaj hadis Allah vas nagradio? A, bismillahirrahmanirrahim, ovaj lijep sunnat, hadis kada li lijep sunnat, nije nekao lijep bidat. I e, mi ćemo razumjeti i kada vam objasniti, ili vas objasniti, ne znam, jel vam ili vas neznam. da vas objasniti hadis. Hadis je počel kada je poslanik za samim rik, vidio neki ljudi ko su so siru mažni. Pa odma on učio govor za ashabi i počel podicat za sadaka, da učini sadaka. Koliko bio u njihovo stanje je pa kaže, hajde ljudi, učinite sadaka, šta je znam pa došao jedan čovjek ima u njegov ruka nosi sadaka a bio taj čovjek razlog da puno ljudi iza njega doći sa sadakom čim su njega vidjeli pa u sallam kada je vidio rekao e koji učini sunat Hasana lijep sunnet ima nagrada, a ima isa nagrada ljudi koji su njega slijedili koji su iza njega ima koliko nagrada Ima on, ima sve nagrada a, nadat, e, a ne znači da oni neće imati nagrada Oni isto imaju nagrada Ali on koj bio razlog ima svoje nagrada A ostalo nagrada Pa znači ovaj hadis, lijep sunet Čovjek koj bio razlog Da ostalo ljudi učini taj sunet Dali, lijep sunnet isto čovjek Koji proživio neki sunet Koji već zaboravljaju Pa taj čovjek poču Da učini taj sunet Pa ostalo ljudi su ili mnogo ljudi su slijedili njega, i e bio on razlog da puno ljudi li, koji su učili ovu sunnat, pa on ima isti velika nagrada. Pa ima neke problematika oko riječ Bida'a Hasana, lijepi novotari. Dožla od riječ Umara radijallahu anhu, kada je bilo živu Bukhari, kada je rekao, kada klani, taravi, namaz, sfe, rekao, divne, divne je vidio muslimane klane i talavija namaz, sve, rekao, divna je novotari. I šta se desilo tada? Prvo, ja ću objasniti za vas znači, čas divna novotaria to je pitanje ne šari'anski nijego pitanje jezički. Jezički, ne šari'anski. Jer bida je zabluda. Novotaria je zabluda. Tako je hadis. Pa ako hadis to je zabluda, nisim režiš, to i dobra, Ali šta je rekao Umar? Rekao pitanje jezik. Pa šta se desilo? Od doba poslanika, u Ramazan mjesec, postanik s Allah kao imam i klanijal taravija sa muslimanima nekoliko dana, pa par dana i ne nastavio dali. Pa oni se bojaju da budi kao frzene jer klanijal, ako klanijal svaki dan, razumjeti, oni kaži tako ja se boju da budi kao frzene vas, da obavežno vas, pa znači toga ne nastavio dali. Pa kada budila doba omara delanu, on je zvao ubejibni kap, jer našu musliman ili klanio sam, ili neki grupači tako klanio zajedno, pa oni skupio svi muslimani i klanio iza obeji kabe kao imam, pa kada vidi tako izgled lije, rekao, divna je bidat. Ne znači da to je nešto dobar, e, da, da je bidat je dobar, ali to je čin dobar. A to je čin je učinio poslanika sa vasem. Znači ima usnov u šarijatu. Ali bidat nema usnov na šarijat koji koj, koj odnosu zabluda, pa nismo jo reči da neki koji izmislio nešto, o islamu, dakle, tu divan i bi dat. Ne, jel' propisan, jel' ima od toga princiju u islamu? Nema. To je nešto novotarije, novo. A prema tome, nisim ima reći za novotarija, to je divan. Allah najbolj zna.